Get to Hej hey, och välkommen till filmpodden nummer 63. Tjena Gustav! Hej Per! <laughs> är du där? Ja Jajamän! Och nu är vi Ket. själva. Ja? Mysepisse. Mm. Uh, Vad är ja, vi får, nu? Ja, nu får vi hoppa över alla frågor och sånt. <laughs> Ska vi hoppa på Blommans lyssnafråga med en gång? Ja, varför inte? Ja. Och vilken är den bästa skräckfilmen någonsin? Och vilken är den bästa skräckfilmen efter 2010? Mycket mm. bra fråga. Absolut. Eh, Lukas Asterlund svarar dålig koll på nya skräckfilmer, men enligt mig, men den enligt mig bästa någonsin är Halloween. Eh, Johan Weilander, Alien och Your Next. Eh, jag tror vi närmare eftertänker att Cabin in the Woods nockar ner Your Next till bubbla Och sen placerar jag nog It Follows, Don't Breathe och Tucker Dale Tucker and Dale versus Evil på samma bubbla Alien är dock ohotad trots hajen, Suspiria, Shining, Repulsion, Psycho och ursprungliga Terror på Armstrong Street. Eller Don't Breathe no, är, eh, är nog egentligen en thriller. Så jag vet inte riktigt vad han svarade till slut där. Men <laughs> jag tappar bort mig lite där. Men jag tror han svarade Cabin in the Woods och Alien. Det låter nog bra va? Mm. Eh, Thomas Nygren. Shining eller djurkyrkogården, bästa efter 2010, måste nog vara Conjuring. Johan Andersson, Air Insidious efter 2010, i sådana fall den. Bäst någonsin, jag säger Omen. Axel Järvs, vara Suspiria och Nien Demon. Kristelindval Exorcisten och efter 2010 The Babadook. Christian L. Brax och Brax, Poltergeist och The Conjuring. Mattias Sörbom, Nosferatu, den gamla. Så han svarar nog bara på ena delen av frågan även. <laughs> Där får jag faktiskt säga att jag tycker att remaken på 70-talet är bättre. Okej, okay, jag har inte sett någon av dem. Bara som en inflykning. Mm. Med Klaus Kinski som vampyr. Väldigt bra. Eh, David Björk svarar den första så-filmen. Eh, Mikael Lysegård, något ifrån Evil Dead-serien måste jag nog säga. Och Fred Fredrik Hammarberg svarar Alien och Hush. Vad svarar Per? Ja, Det vet jag inte, men jag har många filmer att lägga till. Mm. Bra, tack för alla tips. Bästa någonsin för mig då, det är ju, då får jag, kan jag kolla min topplista. Och då ligger ju Alien först där. Ja. Och Shining på platsen efter. Och Exorcist på plats 10. Så jag är ju tre på topp 10 där så. Och efter 2010 är faktiskt svårt att säga. Men jag gillade ju It Follows. När kom Wreck? Ja du, det var nog innan 2010 i alla fall skulle jag tro, men... Ja, det var svårt, för den är ju väldigt bra. inte helt va? säker. Nej. Ja, faktiskt. Ja, som vanligt har ju vi glömt av... jag har glömt av att kolla upp. Mm. <laughs> ja, Taken of Deborah Logan var ju rätt bra faktiskt. Nej, så det tycker till... ju inte jag direkt. Nej, ajajaj. Aj, aj. Efter då? Den var efter 2010 va? Ja, ja, ja, den var ju från typ förra året. Ja. Eller? Ja. Ja, det ja, ja, ja, den var efter 2010 i alla fall. Ja. Jo, uh, Sauna. Finsk mm. skräckfilm skit Skitsnygga kostymer och allting sådär. De var riktigt bra. Jätteseg och sen i slutet så ja, jag får jag nästan vi... bara prata om den. Hur sig i en i en bastu? Ja, nästan. Fast ändå ja, inte. Okay. Ja Så. Okay. Så vi hoppar vidare på lyssnarbreven. Ja. Mm. Det är ja. från Lukas då, så du tar den. Den där som vi missar eller som vi läste fel förra gången, eller vi ligger lite efter kan man säga. Ja. För, och det hör man lite på hur frågan låter också. <skratt> Hallå filmpodden. Nu när det är sommar, fast det är ju för sig sommar fortfarande. Ja, det har ju varit skö riktigt skönt, mm. Nu när det är sommar så funderade jag på om ni har någon sommarfilm. Det vill säga en film ni gärna ser om typen under, sem typ under semestern, eller så. Eh, har ni sett trail trailerna ifrån den nya Godzilla? Jag är verkligen extremt sugen på att se den. Har faktiskt inte sett någon japansk Godzilla? Så nu till min andra fråga. Har ni sett några japanska Godzilla-filmer? om ni har gjort det vilken är er, er favorit. Tack för en alltid underhållande podd, Kram. Lukas. På A svarar jag B och på Jaha. B svarar jag A. Nej, jag, jag ska göra <laughs> det. Sommarfilm, jag vet inte. Har du någon sommarfilm? Nej, jag har inga speciella sådana filmer direkt som jag förknippar med en speciell årstid som jag ser om så tror jag inte. Ja, det känns som att man helst vill se nytt eftersom det är så mycket att se tyvärr. Mm. Har du sett Children of Godzilla, då? den japanska? Uh, nej, har du gjort det? Riktigt häftig Coolt. Tyckte den var riktigt bra den trailern Godzilla Resurgence heter den tror jag Ja, får gå in och kolla på den sen mm. Men jag har ju inte sett någon av de gamla Godzilla-filmerna Nej, det har jag heller gjort Tyvärr Det hade varit riktigt kul att se dem också faktiskt Ja, man kanske borde se i alla fall den första original Godzilla Ja, uh, uh, det måste man ju nästan göra Kanske vi får ta uh, på projektor någon gång Ja Ja, uh, så so, då har vi ju ingen favorit när Nej, inte till dem har jag ingen. Jag inte sett någon av dem. <laughs> ja, va. Och vi tackar väl för en underhållande podd-styrkorset också, va? Ja, absolut. Så, då hoppar vi vidare på lite nyhetsnedslag, eller? Mm? George R.R. Martins Wildcards-böcker blir tv-serie. Mm -hmm. Låten Rätte komma in bli tv-serie, det tog vi förra gången, va? Ja, precis. Ja. Jeff Davis skriver manus till piloten, den. Mm. Vad hade han gjort? Han har gjort Teen Wolf och Criminal Minds. Jag har ju inte sett Teen Wolf, men jag vet inte... Det är inte så lockande, kanske. Criminal Minds är ju inte superkul, alltså. Ja, jag vet inte. Nej, vi får jag se. Ja. ja. Deathstroke blir skurken i nya Batman och spelas av Joe Maniello. Mm. Marvel gör New Warriors-tv-serie med Squirrel Girl. Mm -hmm. Då blir Bobolina glad. Mm. Ja. Zombieland 2 är i görningen. mm -hmm. Det, det var det där som stod. Det kommer en tv-serie också för ett tag sedan. Ja, en Amazon-producerad va? Ja, just det. Ja, den såg jag första. Mm. Det var ju bara, de sände ut olika piloter. där Blomman pratade om förra gången. Ja, just det, precis. Så det blev bara ett avsnitt. Mm. Patrick Shoemaker har gjort en animerad film om Indiana Jones. Ja, det hörde jag talas om. Ja, det så rätt efter ut faktiskt. Ja. Den kommer 29 september. Okej. Okay. Conrad Vernon gör remake av Toxic Avenger. Okej. Okay. Det, det kan bli intressant. Ja. Nu har de uh, ju uh, uh, lite mer pengar och lite mer effekter. Ja, den kan vara, den kan vara kul att se i nytöppning. Ja, jag tror det. Uh, Arnold Schwarzenegger ryktas vara med. Mm. mm. mm? Får ju se om man är eller inte. Mm. Det kan bli häftigt. Mm. Nu har vi mer tv-serier här då. Dödligt vapen. Ja. Ja. TV-serier är den nya filmen. Mm. Svenska Oscar Oscarsbidraget blir en man som heter Ove Ja, kanske får ta och se den nu då Ja, jag tänkte låta dig men Ja men jag visste det ja. uh, Tuva Novotny medmärker i filmen Björn Borg mm. Jag gillar henne Ja, nu då ja. Anne Hathaway, Rihanna Helena Bowman Carter, Sandra Bullock och Kate Blanchett i spinoffen av Ocean, Ocean Eleven mm. Ocean Osho. Va? Ja, eller Occo. Jag vet inte hur det uttalas. Hem måste jag kolla upp. Det kan bli coolt i alla fall. Jag gillar hur du uttalar Helena Bonham Carters. Vad sa jag? Helena Boman. Carter. Boman, Boham. <laughs> Boman. Vad sa du då? Bonham. Bonham Carter. Nu ser Oceans... Nej, Oceans 8 heter den ju. Va? Ja. Var har du hittat den nyheten? Oh, är väl åtta på något annat språk? <laughs> det kanske det är. <laughs> du vet de spanska nyheterna, de är inte bra. Nej, det måste ha varit <laughs> något sånt du var inne på. Ja. Inte visste jag att jag kunde spanska. Nej. Netflix satsar på en dokumentär i höst. Mm -hmm. Amanda Knox är en. The Ivory Game, The White Helmet och The Inferno. Mm -hmm. Inferno ska även Leo... Det kan prova vara med och producera tror jag. Okej. Okay. Och sen har vi en till Bert-film på gång. All right. Ja, det, hoppas inte de skablar bort det här. Ja, det finns ju risk att de gör en sun av det. Ja, hoppas. Ja, och bara spottar ut filmer. Ja, för den sista Bert-filmen var ju riktigt bra. Mm. Bert den sista Oskulen heter den va? Mm, det var väl Thomas Alfredsson som gjorde den tror jag. Är kanske det mm. Ja gillar den. Mm. Min mamma är glutenallergi. Jag kommer inte ihåg den. Nej, <laughs> det är inte när jag kommer ihåg. <laughs> mm. Gilmore Girls kommer tillbaka i november. På Netflix i USA i alla fall. Mm. De är ju sjukt skärmiga. Nej. Ja, jag... min, min fru blir ju glad. Men ja. jag tycker att det är vedervärdigt okay. nästan skulle jag säga. Jag, tycker, jag gillar det verkligen inte. Nej, jag har inte sett så mycket men jag tycker de är skärmiga. Mm. Mm. Kirsten Dance har skrivit klart manuset till glaskupan. Som börjar spelas in tidigt nästa år. Detta blir hennes långfilmsdebut. Okej. Okay. Kan bli intressant. Mm. Och nu får vi se om vi har en eh, osann eh, nyhet. Uh -huh. Kurell. Fassbinders sista film. Fassbinder, ja. Eller? Ja. Vad tror du? Ingen som här aning. Nej, jag tror nej. Att det inte blir men... en sista filmen. Eller vad menar du? Jag... Filmen heter Kurell. Och det kommer bli fast. Alltså, fast... nu pratar vi fastbänder. Okej, okay. Michael Fassbänder. Ja, Fassbänder. Ba... Ja, det du sa. Ja, för det finns ju som heter också, en gammal regissör. Det var det jag trodde du menade. Jaha. att de hade hittat någon gammal film. Ja, det är det nog då. Det stämmer nog. Fassbinder. Det ja. står det ju faktiskt här. Ja, då är det ju alltså. Uh, hur heter han Werner, Reiner, Fassbinder? Han är väl död, tror jag? Jaha. Då har jag missförfattat det hela här. De har väl hittat hans... hans. Uh... Sista film då, antar jag. Han till ja, två. Jag, jag säger som Olsson. Oklart. Mm. <laughs> men vi pratar inte Michael Fassbender i alla fall. Nej, det gjorde vi inte då. Nej. Nej. Pokémon blir otecknad film. Jippie! Då får vi ta Hoppa Martins filmkort också, eller? Ja, det gör vi. Mm. Vi kör lite, lite avskalat avsnitt då. Ja. Eh, men du, jag, jag bara har några... Eller i alla fall inom, jag vet inte om vi har nämnt att Mad Max Fury Road ska komma som svartvitt eller? Eller om vi har pratat om det, men... För, och den ska heta Black and Chrome Edition. Mm. I, den släpps i en Mad Max box som heter High Octane Collection. Som verkar rätt cool. Ja, skulle du vilja se om den är svartvitt? Ja, jag har sett bilder där det ser skitsnyggt ut. Ja. Jag vet inte vad det är som gör att det blir snyggt bara för att det blir svartvitt, men... Det kanske blir mer klassiskt. Ja, sen kom det nyheter nyhet om Jeff Nichols, han som har gjort Mud och senast nu den här Midnight Special. Ja. Det Han ska göra en remake på 80-talsfilmen Alien Nation som är en, det är någon slags, jag vet inte om jag har sett den här, jag känner igen bilder från den men det är en, en, en, en, en buddy cop film fast den ena polisen är en, en, en människa och den andra är en alien. Jaha, <går> det låter roligt. Ja, så det är väl någon slags komedi, tror jag. Mm. Så det låter ju inte riktigt som vad Jeff Nichols har sysslat med innan, men det kan bli väldigt intressant. Det Kanske blir lite svartare komedi. Mm. Och sen hade ju att Denis Villeneuve som är aktuell med Arrival nu, han som är Prisoners innan bland annat. Ja. Och han har ju Blade Runner 2 på gång. Men han vill göra en film, en filmatisering av Dune. En till. Ja, en till. Nu hade det varit kul att ha haft Järver med sig. Mm. Men det har ju inte kommit någon direkt lyckad version på den. För den, den är ju tydligen väldigt svårfilmad. Ja. Så, men det var högst oklart det med att han skulle få det, men det var det han siktade på. Ja, för det var väl väldigt stå hej om den första dun. Mm. Och sen har det gjorts en miniserie också, som den var väl ännu sämre. Nu vet jag ju inte hur, hur dålig eller hur bra den första är, för jag har inte sett den, men Den, den tog jag med i är... kragen och såg faktiskt. David lynch -version. Ja. Jag kommer inte ihåg uh, vad jag tyckte riktigt. Den var lite för lång. Mm. Eh, annars hade jag inget speciellt, tror jag. Nej, det var väl bra. Mm. Då går vi snabbt fram och uh, kollar om vi har sett några filmer. Då. Det har vi. Eller har du? du det var dåligt, lite, lite dåligt med det, eller? Ja, fast jag har hittat rätt många som jag sett innan den här veckan. Ja, vad bra. Vad ja. lite du då? Ja, jag har ju faktiskt sett uh, The Night Off. Mm. Den råkar jag ju klippa på en dag. Det är ingen film. Nej. Blomman sa ju att jag skulle kolla på den. Första. Mm. Du plöjde alltså. Ja, det var ju skitbra. Mm. Jättespännande. Lite för coolt foto ibland. Mm. Tänkte du på det? Nej. ja de, skulle, de hade lite för många sådana tyckte jag. Jaha. Att det blev lite för överarbetat nästan. Eller? Ja, precis. Mm. precis. Och så vet man inte riktigt vilken story som var mest spännande du utav dem. För de hoppar ju lite mellan alla. Mm. Och alla var lika spännande. Mm. Och överlag riktigt, riktigt bra. Mm. Tack för den blomman. Verkligen. Mm. Ja, han har ju inte gjort den i och för sig. Men... Nej. <laughs> och jag var ju så här i början. Så, jag känner igen musiken. <laughs> men det kommer ju på att vara snabbt. Att jag mm. känner igen musiken. <laughs> mm. Det var riktigt bra musiken. Mm. Mm. Ja, absolut. Ska jag ta något? Ja, om du vill. Eh, jag tänkte gå igenom ditt... Eh... Jag har ju sett 17 filmer tror jag sen senast. Men jag tänkte gå igenom dem. De, <laughs> de filmer som jag har sett om. För där ibland har vi några eh, stycken som jag tyckte var bättre. Några som jag tyckte var lite sämre. Och en som var exakt som jag tyckte förra gången. Ja. Men sist nämnda då, det var ju Superbad som jag såg igår kväll. Ja. Eh, och den tycker jag är väldigt bra och väldigt rolig. jag för och, mig också tyckte den var rätt rolig. Och jag blev till och med rörd i slutet. Det kommer jag inte ihåg att jag blev förra gången, men det lyckades på något konstigt sätt att röra mig. Ja. Så den höll precis som jag hade förväntat mig i stort sett. Då. Sen um, hade vi har jag sett, två filmer som tyvärr var lite sämre än jag minns. Och den ena var Minority Report. Ja, där kan jag tänka mig att den inte håller, faktiskt. Den, ja, den känd, jag, jag vet inte, den kändes lite, lite B och tyckte jag. Och jag uh, tyckte att vissa skådespelare spelade över rätt mycket och sådär. Men han som, som sprang men, snyggt. <laughs> ja, ja. Självklart. <laughs> ja. Så den höll inte riktigt men det är fortfarande en bra film så den var ändå uppemot en nästan en 7 tio i alla fall. Ja. Det är jobbigt att se om film, eller sådana filmer vill man inte som utan vill man ha kvar bra i minnet. Mm. Fast så vet man inte förrän man har sett om dem. Men samtidigt så är det skönt de då som är precis så bra som man mindes. Och de som till och med överträffar. Och det händer ju all allt som oftast ändå när jag ser de filmer som jag vet att jag gillade. Att de verkligen håller. Så jag kan, kan lita på mig själv. Jag <laughs> tycker det är bra. Sen är det några då som, som de här som Minority har Fast den var ändå bra. Ja. Så det var ju inte så. Och den andra filmen som. Tyvärr var lite sämre, var Star Wars The Force Awakens. Nej, är det sant? Mm, eh, nu snackar vi ju alltså en, ändå en åtta av tio. Ja, jag jag börjat... sa ju nio av tio på den. för. Ja, jag gav ju tio av tio två, mm. båda gångerna. Det var nästan bättre andra gången. För jag, ju, jag har ju eh, hört hur folk har snackat att den, eh, och pekat på dess brister och sådär. Och det finns ju andra fall som Gravity och Interstellar till exempel, som ja. jag älskade när jag såg dem. Och sen har folk, folk snackat ner den lite, sen har jag sett om den och den har varit minst lika bra då. Ja, då är det ju riktigt bra. Trots att jag ser bristerna som de har ja. pekat på. Med Star Wars The Force Awakens här nu när jag såg om den så såg jag alla brister som folk pekar på dem och störde mig lite, lite grann på dem. Berätta inte dem. Nej. Är du snäll? Nej, behöver inte Så den är sjukt lite, men det är fortfarande en svivbra film. Ja. Så det, det är liksom 8 av 10 är ju hur bra. Ja, väldigt. Pytteliten helst så. Han har ju fångat känslan eller alla har ja, fångat ja, känslan. Verkligen. Ja, Så det är ett, det var bara liksom ett litet litet snäpp ner. Eh, sen kan vi gå sen kan du få säga någonting om du vill så kan jag gå över på de som överträffade. Ja, vad roligt. Då hoppar jag vidare på Death Gasp. Mhm. Mm skräckkomedi. Deathgasm, alltså som orgasm, fast? Ja, fast död. Okay. Mm. Jag kör lite freestyle här med då. Freestyle är på. det på? Det är en pojke som, en hårdrockspojke som flyttar till en liten dör hans föräldrar. Det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg, men han får flytta till en liten stad till hans morbror. Mm. Och där träffar han såklart en annan hårdrockare. Och så hittar de noter, någonting som de spelar. Och då mm. framkallade de ju demoner. Jaha. Ibland var den jätterolig och ibland var den inte alls rolig. Så den var väldigt vågig. För mm. den får fa faktiskt bara 6 av 10. Mm. Och en annan film som får 6 av 10 är Jupiter Ascending. Okej. Okay. Har du sett den? Nej, jag har verkligen inte haft su något sug överhuvudtaget att se den. Ja, vi var lite, jag och Alexandra var lite såna också. Men mm. sen, äh, vi, vi kör. Mm. Och, lite ostig, men underhållande popcorn action har skrivit. Mm eller den var jätteostig. Mm. Men var den det var liksom inget seg så eller? Ah, nej, ja. Nej, av vissa fall kanske den var lite seg. Mm. Nej, nej, det var det inte, det var action hela tiden förresten. <laughs> ja. Men är det för mycket action så kan det här, kan liksom komma på mig själv med sitta och gäspa ja, om det är för, för, för mycket. Ja, precis. den, var skit, den här skulle jag vilja sett på bio. Mm. Den var skitsnygg. den. Mm. Och en till som fick 6 av 10. Jag började att lyssna om lite på filmer där. Mm. Och då rekommenderar jag Kanske inte denna Men eh, jag tyckte den var rolig ibland inte Och det är Cartage Country Okej okay. Med Ackerman. Åkerman Malin ja. mm -hmm. Den var jätterolig ibland Och så ja, schablar de bort lite Vad sa det var en film eller Ja. Och väldiga vändningar ja, Men det är en rekommendation för mig i alla fall mm. Mm. Vill hoppa vidare på din topp 5 uh, eller... Ja, precis. Ja. Jo, men det kan man väl kalla det. Två filmer som jag sett om då, sen sist, som överträffade vad jag tyckte förra gången, då hade vi till exempel Dawn of the Planet of the Apes. Jag första, bara... Eller andra? Andra. Andra? Ja, eller sjunde, eller vad det nu <laughs> ja. uh, Den satte jag bara en trea på första gången jag såg den. Ja. Eller inte trea tio, utan uh, trea fem. Trea, fem. Ja. Uh, för jag tyckte, jag vet inte vad det var riktigt då, jag tyckte att den var lite för enkel tror jag, lite för enkel story och att den inte berörde så mycket Ja, du har nog rätt, fast den var väldigt bra ändå, men nu då när jag såg om den så tyckte jag att, att det var skönt att det var en enkel story ja. och uh, jag blev mer berörd Ja, det blev jag, jag menar jag såg den ganska berörd av vissa scener ja. så uh, den höjde jag då till 4 av fem istället Så från en 6 av 10 till en 8 av 10. Ja, ah, det är ju riktigt, riktigt bra. Mm. Så det var kul. att den. Och det är ju så otroligt bra specialeffekter i den. Ah, de är ju... Aperna är ju... ja det är sjukt snyggt. Mm. Speciellt, en sak som man tänker på är ögon. Det är ofta svårt att få till på datoranimerade karaktärer. Tydligen inte ögon Nej, verkligen inte. <laughs> Men så, de ser ju så. Ögonen är ju rätt mänskliga ändå på de här aporna. Så, mm. ja. Det borde gå att göra. Verklighetsdrogna människor också snart. Ja, undrar du mycket om tiden då på det här? Mm. Ganska mycket tror jag. Ja, shit. Um, och sen såg jag en film. Som jag höjde från. Uh, ja, det var ju bara ett snap. Från 9 av 10 till 10 av 10. 23? Ja, 23 är minst ja. på min listan. Och då var det Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oh. Som jag ju då har... Han har jag bara sett en gång förut. Och vet att jag tyckte att han var väldigt bra. Men jag tänkte att nu är det dags att se om den. Och den var helt felfri tycker jag. Ja, gött. Mm. Där spelar de bra allihop. Ja, verkligen. Och jag, jag vill ju... Jag har nog sagt det förut. Men jag tycker att Jim Carrey ska välja sina roller mer sparsamt. Och köra på såna här. Det gör han nog va? Eller vad han har gjort sist? Eh... Uh. Jag kommer inte ihåg någon på Jättelänge. Nej, inte jag heller. Han har ju inte gjort mest fjantiga komedier det senaste. Men det var rätt länge sedan också, eller? Ja. Folk kanske tröttnar på honom. Ja, jag tror nog det. 23 har jag för mig också är rätt bra. Jag tror inte det. Jag tyckte nog att han var rätt underhållande när jag såg den på bio. Men jag tror inte att det är en bra film egentligen. Nej, kanske inte det. Men sådana här roller som den här och Man on the Moon. Den har inte jag sett. Oj, oj, oj. Ja, jag och vet. Truman Show. Det är ju, I grund och botten är det ju väldigt allvarliga roller. Men han kan ändå använda sin komik. Fast på ett väldigt eh, som, som, ja, sparsamt och bra sätt. Ja. Så att det inte blir överspel. Som i Batman Forever. <laughs> Till exempel. <laughs> ja. Så ja. Det var det, de. var det Ja, det var de ja. som jag har sett om i alla fall. Ja, det är kul att det blir så. Mm. Så jag hoppar vidare på Sharknado 3. Har inte du pratat om det här förut eller är det bara de andra sakerna Jag det tror var det var två har jag pratat om. <laughs> ja. <laughs> de här skulle nog bli rätt bra tror jag om de hade fokuserat på att göra dem bra och inte dåliga. Mm. För det är gör de. Det är lite mm. synd. Mm. Har ostigt fast på ett roligt sätt. Mm. Och sen har vi ett gästspel av George R.R. Martin. Är han med Ja! Ja. <laughs> Jag var tvungen att spola tillbaka flera gånger. Och sen kollade IMDb så och, som det var han. Men det var han. Oj. I The Shark Wedding. Oh, det förklarar okay. okay. en hel del. <laughs> ja, verkligen. Det var helt klockrent. <laughs> Jag kan ju tänka mig hur den scenen är då. Ja, typ. Mm -hmm. Den är väldigt, väldigt kort. Men väldigt, väldigt rolig. Väldigt intressant att gå in och kolla på uh, George R.R. Martins IMDb För han har ju tydligen... Han ja, var tydligen producent. Um, uh, han skrev och var producent till den här gamla Beauty and the Beast. Uh, serien? Ja. Oha. Det med Linda Hamilton. Och, ja. Det var lite intressant. Häftigt. Mm. Det är sånt man inte vet. Uh, det är jättekul att få reda på det. Mm. Ja. Sharknado 3. Oh hell no. Ja. <laughs> <laughs> ja. Ska du se fyran också nu? Raden? Ja, nu det är det. klart. Ja. Bara det the att han fourth... har en motorsåg. Lasermotorsåg. Laser the Fourth Awakening heter den ju. Ja. <laughs> det är också... Det är, är... lite kul är det ju, men... Ja. Jag kör The Hunt for the Red October. Mm -hmm. Den var ju så in länge sedan jag såg. Ja, jag har inte sett den förrän nu. Hä? Andreas på jobbet... Andreas och Robert gillar ubåtsfilmer. Mm. Så jag tänkte att jag får lansera den här. Mhm. Mm. Har du sett den? Den har jag sett, ja. den såg jag i våras någon gång, tror jag. Ja, den pratade du nog om, ja. Det gjorde jag nog, ja. För du har sett filmen, inte timmar sextimmarsforskningen. Nej, jag såg den. jag såg filmen, ja, precis. Ja, den sa du nog kolla upp. Mm. Sju av tio så är det. Nej, bra. ja colombiana, En taken, fast med en tjej, typ. Fast lite tvärtom. Den har jag inte sett. Är det med Zoe so Saldana, eller? Ja. Mm. Lite väl, mycket fokus på tjej. Okej. Okay. Jag tror de tar upp det här någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt vart. Men eh, man skulle ju aldrig få se i en spånd. Eh, ja, det kanske man får. Jo, det får man, det får man ju. Ja. ja, då, då ja var det om du skulle säga klara sig, eller vad? Ja, klä sig och zooma in lite på rumpan och tuttar. Jo, det händer väl. Ja, det gör det faktiskt. Sen han hoppar in i duschen. Mm. Ja. Eller går upp från en strand eller något där. Ja, <laughs> precis. Eh, väldigt förutsägbar. Mm. Ja, jag gillar inte den här alls. Det var synd. För hon var riktigt cool. Ja, jag gillar ju Sövseldana, hon är Jag tycker hon är bra. Ja, eh, tre av tio får den bara. Aj då. Ja, sen eh, såg jag The Nice guy. Nice Guys, ja. Nice den guys. är bra. Ja, det var den faktiskt. Mm. Jag var lite så här om jag skulle gå på den på bio eller inte, men... Nej, han har inte fått så jättebra betyg. Har du sett Kiss bangbang Bang, eller? Ja, jättelänge sen. Mm. Och den har de... jag inte det var så jättebra. Nej, men de påminner ju väldigt mycket om varandra. Det är Xperia. väldigt samma stil, så. Ja, Eller pratar vi om samma... The Nice Guys eller den? Ja, med... Passe. Med Gosling. Ja, Russell Crowe. Mm. Ja. Det var ju typiskt 80-talsrulle typ. Mm. Ja, sju av tio för den. Jag tycker nog nästan att du ska se om Kiss Kiss Bang Bang. I sådana fall om du gillar den här nu. För jag tycker de håller väldigt liknande stil. Och tycker uh, till och med Kiss Kiss Bang Bang är lite bättre. Downey Junior. Ja. Ja. Jag kanske tänker på fel. Kanske. Det vet ja. man inte. Nej, ja, jag ska kolla upp den här. Mm. Och så har jag sett Warrior. Uh, MMA-filmen. Ja, precis. Tom Hardy. Mm. Ont i magen-film. Mm, det kan man säga. Ja. Förutsägbar. Det är möjligt. Kommer inte ihåg riktigt. Ja, jag tyckte den var lite förutsägbar. Mm. Och jäkla vilken biffan är. Ja. Det, det tänker man inte på. Jag såg ju Lock innan. Mm. det är Helt vanlig typ. Men han går nog lite upp och ner så Han är ju väldigt biffig som Bane såklart. Ja. Och även som eh, Bronson i Winding Winningräffens film. Ja, det har han inte sett heller. Så jag tror att han eh, biffar upp sig lite emellanåt sådär. Och... Han lyckas han ju bra med i alla fall. Ja, det han verkligen. Riktigt bra. Och mm. intensiv var den. Mm. Jag är bra betyg fast otäck. 8 av 10. Mm. Ja, bra. Ja, den var ju den var riktigt, riktigt bra. Jag har ju äntligen kommit in på säsong två av Peaky Blinders så det är ju Tom Hardy med. Ja. Och han är riktigt eh, skön där med. Var det värt då säsong ett? Mm, sen är inte jag... Jag har inte riktigt fastnat så hårt som många andra gör, men eh, det, det, jag kollar någon gång ibland sådär. Ja? Mellanåt. Så ja, typ. Men Tom Hardy är en höjdpunkt definitivt. En ja, länge. ja det, det, det är han jämt jag på att säga. Sen såg jag nu får jag nästan be om ursäkt till bror Nor och Martin här. Mm -hmm. Jag har sett Ferris Bueller's Day Off. Mm. Och den får bara 5 av 10. Ja, Aj. alltså jag, jag tror att man hade behövt se den när man var liten eller typ tonåring eller någonting för att uppskatta den bäst. Ja, jag tyckte han var lite som ett svin. Ja, jo det är ju. Ja. Jag, jag tyckte nog att han var bättre än 5 och 10 men var liksom ingen, ingen som jag tyckte var säger Super, jättebra. Nej, ja det var lite synd. Mm. Men om de tycker den är bra så står de nog inte se om den. Så kan det nog vara. Eller kanske, jag vet inte. Ja. Ja. Jag kör vidare lite, eller? Kör på, Per. Gött. Sen såg jag på Mad Max Beyond Thunderdome. Mm. Fem av fem tio. Jag inte jag se om. <laughs> Nej. Det var vissa coola saker, men ja. Och andra inte. Mm. Så de får bara fem av tio. Conan mm. The Destroyer. Mm. Svårt Med... Jaha, är det typ tvåan ja. av originalfilmerna? Ja. Okay. Och den är inte riktigt lika bra som ettan. Men ja. den är fortfarande rätt underhållande. Mm. Och där snackar vi också biff. Där kan vi nog snacka biff, ja. ja. Sen The Last Witch Hunter. Jag tänkte att oh. jag samla ihop eh, de jag sett. Den ser jag inte, ser jag inte fram emot. Eller, <laughs> <jag> kommer <laughs> nog inte se den alls. Är det med Nicolas Cage, eller? Nej, det är ju med Vindiciel. Jag vet inte om det var bättre. Nej. Jo, lite bättre kanske, men ja, ah, jag vet Det är ju typiskt en vid Dichel film mm. eh, ja, alltså, På omslaget mm. så sitter han ju i en stor tron och massa skägg och svärd och grejer. Mm. Så jag hade ju... Jag trodde att det här var en ja, lite baktiden-film. Mm. Men det var det inte. Nej. Det, det är ju precis coola killen vid Dichel som man alltid mm. spelar. Mm. Eh, ja, den hade nog kanske varit bra om den bara utspelades i baktiden och lite mindre malet av. Ja. För det var ju precis som Ja, man visste hur det skulle vara mm. Så kanske den har varit bättre Den får bara fem och 10 ja med Hur mycket fem eller sexer är det då? Ja. ja, då kan vi hoppa vidare på en 7 då Ja purge energy ah, Jag har inte sett någon av de här Jag tror du ska göra det mm. Faktiskt, de är mm. rätt underhållande Första och andra filmen är ju helt Ja, de är ju um, jätteolika om man säger ja, Okej okay. Första filmen får man se inifrån ett hus Där de låser in sig Mm Och andra filmen när de är ute på gatorna. Jag vet att Purge Anarchy, Anarchy finns på via Play, Så jag har varit nära sett den någon gång. Men jag vill ju se den första. Först och den finns inte med där. Jag tror inte man behöver göra det faktiskt. Ja, okay. Utan man kan nog gå på den här först. Är det inte samma skådespelare eller någonting med det? Uh, jag tror inte det. Nej. Utan det är ju bara två olika kapitel. Om man säger. Mm, ja, kanske skulle se Anarchy då. Ja. Sen är ju första bra också. Mm. Fast lite olika. Mm. Där var min lista slut. Jag tänkte bara nämna en lite nyare film som jag såg som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Och det ja. var A War, eller Kriget. Eller Krigen, en dansk film. Ja. Av en dansk, med det väldigt danska namnet Tobias Lindholm. <laughs> <laughs> um, som tidigare gjort uh, filmerna R, som är en fängelsefilm och Kapningen, som är typ en dansk version av Captain Phillips. Oj! Som båda är väldigt bra tycker jag. Och den här eh, kriget då, den, <gör> man får följa en um, kommendör, eller vad heter det, i Afghanistan. En dansk, eh, han leder en dansk patrull där då. Ja. Det händer lite grejer som eh, gör att det går lite mer eller mindre åt skogen från honom. Jag behöver inte säga mer än så. Eh, hemma i Danmark har han en fru som spelas av Tuva Novotny. Wow! Nu är jag ju ingen mästare på danska, men det låter som att de pratar helt fel danska. Ja, hon bor i Köpenhamn, tror jag. Ja, det kanske gör. gör. Ja. är borde eh, i alla fall. Men jag har sett andra svenska skådespelare i danska filmer, och då tycker jag mig liksom kunna höra lite svensk dialekt. Så, men hon tyckte jag lät precis som en dansk. Och kanske gjorde som en Martin. Nej, det gjorde de inte. Nej, <laughs> Men dubba. dubbar. Ja. Nej, det gjorde de inte. Men eh, eh, jag tyckte allt var så främst är den här filmen väldigt välspelad. Och sen är liksom krigsdelen av den är så extremt gjord Så det känns... Jag har sett en annan... Det finns en dansk dokumentär som heter um, någonting... Armadillo, tror jag. Ja. Som utspelar sig på typ samma ställe. Uh, och Där får man följa med dem i vissa krigspoment och sånt. och Det känns nästan lika äkta i den här. Det borde. Mm. Det är både riktigt snyggt och uh, otecknande att få till sådana krigsscener. Ja, verkligen. Vad heter den? Hört är också lite sån. Ja. Så jag satte en 9 och 10 på den uh, krigen. Oj, det är bra. Uh, Tobias Lindholm. <laughs> ja, det var bra. Uh, om jag inte minns fel så skrev han även manus till jakten av en annan dansk med ett väldigt dansk namn. Uh, Thomas Winterberg. <laughs> Det är många svenskar i Danmark. <laughs> Så det är ett bra gäng i danskar där. Ja. Va, eh, var du klar? Jag ja. Du ta, ta med jag rekommenderar den. Ja. Va, jag färdig, va, jag. Vad ska du se på bio nästa gång? Har du några biofilmer som du ser fram emot? Det har ju varit dåligt med bio alltså på sista tiden. Ja, samma Men, här. Men eh, vad har vi härnäst? Nej, jag vet inte. Jo, jag ska nog gå i helgen faktiskt med mina barn på... Hitta Doris. Nej, jag visade trailer för dem på... Först visade jag på Hustynens hemliga liv. Ja. Och de satt och skrattade genom hela trailern typ. Och sen så satte jag på... Eller så kan vi se den här Doris. Då börjar de måla och grejer istället. Jaha! <laughs> de var inte alls intresserade. Första verkar roligare. Ja, okej. Okay. Så det blir nog den. Ja. Mm, tvingas jag ju se den på svenska då, men det får jag väl leva med. Ja, det får man göra. Jag ska nog eh, se om eh, Vet du den? Zootropolis eller Zootopia ja. På engelska snart här För jag var ju lite Så tyckte vi lite så där om den Speciellt med den svenska dömningen Så får jag se om den håller bättre på engelska Ja det är ju svårt för då har man ju gjort sin uppfattning ändå Om ja. filmen om man säger Ja, Ja kanske lite men ja. Mm. Ja. Du då? Ska du se något på bio snart? Ja, jag är ju lite sugen på Hittadoris mm. Men det går ju bara mitt på dagen Så man kan inte gå med alla ungar Kanske får ta med mina också. Ja men om du går på, på helgen. Ja, det kanske funkar. Ja, den går klockan fyra på lördag. Ja, mm. kanske det. Kanske det. Uh, ja, vi tackar folk här som. Fast nu har vi inte sett någon bio, men vi tackar dem ändå. Jag var ju på uh, den här Star Trek. Uh, de hade Star Trek-event för Star Trek 50. Just det, ja. Där visade de två Star Trek-avsnitt. Och så fick man en DVD-box. Uh, och då visade de först, allra första avsnittet. Och det kan jag tacka folken för. För det fick jag ju gå på. Ja. Eh, då visade det allra första avsnittet. Om man räknar bort piloten. Det var ju väldigt lökigt. Och väldigt eh, dåliga specialeffekter. Och väldigt dålig, dålig skådespeleri och allt sånt. Men det var rätt så underhållande. Ja, det är kul att se. The Man Trap heter det avsnittet. Ja. Eh, och sen så fick vi se avsnitt 21 i säsong 6. Vänta nu, vilka vi? Jag och Ennis <laughs> Jag tror det var avsnitt 21 eller 23 I säsong 6 av Star Trek The Next Generation Och man förstod Varför de valde det avsnittet För det var väldigt speciellt ja, skrev, var som, Du skrev jättebra artiklar På filmtopp.se. Mm, det kan man gärna läsa om Det var, var som Andy sa det, att det var jättemysigt skrivet mm. ja, det, ja, tack ja. <laughs> <laughs> Så det var en intressant upplevelse för jag är ju liksom inget Star Trek-fan alls, men det var... jag har ju lyssnat, som sagt, på första avsnittet av Filmedic där. Mm. Några av de första. Och Ernest är ju faktiskt lite av en Star Trek-expert. Nej. Jo, det sa han inte till mig. Olson sa han var den. Ja, fast jag tror de ändras sig lite där. Så Ernest blev nog expert. Aha. ja Ja, ja. Det får vi ta med av och se. Var det mycket folk? Ja, det var väl i alla fall drygt halvfullt, tror jag, i lilla salongen där. Så ja, inte jättemycket folk, men det var, det var där lagom. Ja, ah, okay. mm. var okej. Det är kul att de hittar på sådana saker i alla fall. Ja, det är det ju. Ja. Det var ju en rikstäckande grej som det var flera olika biografer i Sverige som visade samma avsnitt. Ja, Så är. Ja, är det dags för flickkört? Det kan ju bara nämna när vi pratar om Ernis. Ja, Ernis har ju bokat... Eh... Boende i Stockholm nu på Stockholms filmfestival. Ja, ah, det blir bara nytt för nu. Mm. Inte ens solson. Nej, inte ens Olsson. Det, blir, det får bli jag och Det blir trevligt det också. Aj, ja. Så vi har bokat tåg och boende i Stockholm under första helgen uh, på Stockholms filmfestival. Ja. Så vi försöker på pussla ihop ett att schema och se en uh, tio filmer på en dag eller något. Ja, ah, Nej, det, det går inte. <laughs> Det tror jag inte är möjligt, men 4-5, eh, kanske, om man har tur. Ja, är det någon som lyssnar så får ni nog gå fram och säga hej till just eller? Ja, ja absolut. Ja, ett klartid på Twitter. kan vara kul att träffa lite andra filmnördar där, kanske. Ja, absolut. Kul. Mm. Då måste du lova att ta kort på, no på dem om de kommer fram. Mm, jag ja. tror eh, Järven kommer att vara där, så då får vi eh, posa lite. Absolut. Mm. Ja. Eh, så kör lite Flixart. Jo! Tror du du har eller? Nej. Nej. Det känns så jättelänge sedan vi körde fleekchart. Ja. Kanske varför vi körde så få förra gången. Kan vara så. Det var länge sedan vi körde två i alla fall. Du? Ja, körde två ja det var det. Jag körde Men med två personer. Kan man gå in på den där listan vi har som vi inte har sett filmer? För jag har ju sett en del nu. View all movies I haven't seen. Ska vi köra den? Fast det blir jobbigt. Ja. för du gå igenom alla? Vi kanske kan ta några i alla fall. Hur gör man då då? Vilket konstigt. Har, har du kommit till filmerna? ja. Vilken är först? Ferris Bueller's day off. <laughs> vad händer om man... Uh... Add to my flick tror jag man kan ta det. Ja, men då kör man ju bara den då. Ja. Så vi kör bara den i fem. Eller? Ja. Då blir det Ferris, Bueller, Ferris Bueller's day off mot me, myself and Irene. Ja, det vet jag vad du säger. Ja. Jag, jag kan hålla med på den. Me, myself? Ja. Mm. Ferris Bueller mot Wayne's World. Par Party right. time. Excellent. Det blir Wayne's World. Ja. Oh. Ferris Bühler mot Austin Powers: The Spy Who Shagged Me. Austin Power. Ja, oh. oh, det får jag nog säga. Ferris mot Charlie's Angels från 2000. Ja, oh, Charlie's Angels. Nej, säger jag. Ferris Bühler. Gör du det. Ja. Jättemycket eller? Nej. Eh, tänk på Cameron Diaz. Okej. Okay ja. <laughs> <laughs> då det det sjukt skjut skärmen och står vicka på rumpan. <laughs> ja. Ferris Bueller mot Enemy of the State Jag har inte sett Enemy of the State Det måste jag har, ha gjort Hade inte vi den som läxa eller? Vilken var detta? Ja, ja det var ju Smith. Den. Det var ju blommans läxa mm. Oj. Jag säger Enemy of the State tror jag Ja ah, jag gör det med då uh, Nej visst just det, det står ju procenten Man ska köra tio stycken tror jag För att komma Alltså det är tio stycken uh, Ferris Bueller mot iRobot Robot Åh Det är inte så bra någon av dem Jag minns iRobot Som att jag tyckte den var bra i alla fall Jag tar den Okej okay, då Ferris mot The Matrix Reloaded. Det är den sista. Nej, det är den andra. Andra. De är ju inte så bra på det. Nej, de alla... jag, tycker, jag tycker nog Ferris här i alla fall. Ja. Matrix har ju riktigt coola scener, men. Mm. Jag tycker inte att de håller specialeffektsmässigt och så i tvåan. Jag kanske de inte gör Ja, jag minns. När han håller på. När han sätter ner den här käppen i marken och springer runt och sparkar. Det ser väldigt konstigt Ja, undrar man. De vill man nog inte se om. Nej, kanske inte. Ferries mot Thor. Ja, oh. jag gillar ju första ju Inte jag. Men ta tor. Mm. Thor. Då ska vi se. Då hamnade Ferris Buellers Day Off på plats 3. Tre... 381 av 383. <laughs> jag tyckte du sa tre först. <laughs> 381 av 383. Oj, oj, oj. <laughs> Stackar. Oj. Ja, det var ju inte helt rättvist. Men den kanske, den kommer nog klättra, skulle jag tro. Ja, så vi tar något mer eller? Vi kör in till då. Ja. Då har vi Kindlers List. Den har jag sett. nu har sett den nu, ja. ja. Då tar vi den. Eller? Mm. Ja, add tummar fläckkört. Ja. Tyckte du fel. Kindlers List mot Mima. Myself Irene. Kindlers List. Ja. Vilka olika filmer? Mm. Jag säger inte första titeln. Nej. Mot Shrek. Ja, Kindlers List. Mm. Shrek är <laughs> riktigt bra, men... <laughs> ja, jag känner. Eh, mot The Godfather. Den är lite svår. Den är lite svår för dem, men är nog på typ samma nivå för mig. Så ja. jag kan... Du kan få bestämma. N nu har jag sett Kinders list närmast, men jag tar nog den. Mm, tycker trycker vi på den. Det är ju hårsmål, men... Ja. Uh, mot Leon. Ja, Schinders list. Jaha. Leon är riktigt bra, men... <laughs> nej, ja, nej, Kinders list. Det är nog samma sak här, att de är typ på samma nivå för mig, så jag, jag kan hänga haka på. Ja. Uh, mot <laughs> Ice Age. <laughs> men det var hemskt. <laughs> vi ser Shinneslist. Ja. Mm. Eh, mot Braveheart, det list för mig. Ja, den här är ju jättesvår. Men nej, jag tror inte Braveheart. Inte är så bra idag. Nej. Ja, ja vi kör Shinneslist också då. Mm. Herregud, vad han hamnar bra ja. <laughs> Mot Batman Begins. <laughs> ja, men det är ju Shinneslist. <laughs> det är ju det. Ja, etta. Eh, nej men det oh, Herregud, mot Up. Ja, ah, Shinneslist. Ja. Oh. Det är det nog. Det är ju bara början som är riktigt, riktigt bra i app. Sen, det ju, ja. Sen går det bara upp för. Mot vi får vända detta. Ja, sin list. <laughs> ja. <laughs> Men det är det, det är verkligen hårsmål för mig. Men, ja. Vilken plats tror du den kom på av 383? Ett. Ett, ja. ja. <laughs> Shit. Då har vi en ny etta på vår lista. Ja, det var natur. Ja. Så vi tar en till, eller? Oh, why not? Men då tror jag att vi får hoppa över första platsen. Det är It's a Wonderful Life. Nej, det sett än. Days of Heaven har du inte sett. Nej. Sweet Smell of Success har inte Nej. jag sett ens. Breakfast Club. Nej. Graduate. Nej. Mandonsprovet alltså. Uh, Good Will Hunting. Nej. To Kill a Mockingbird. Nej. Willy Wonka and the Chocolate Factory har inte jag sett. Det har This jag gjort. This is Spinal Tap. Det har jag sett. Då har oh, jag läxat, eller? Ja. Ah. Nej, det kanske vi inte hade, men den har jag sett. Ja, då tar vi den. Ja, den andra vinner. Gillar du inte den? <laughs> Nej, inte så mycket. Det här blir ju svårt då, kanske. Då har Me, Myself och Nairin den första. Ja, jag tar Me, Myself och Nairin. Mm, jag gillar Spinal Tap bättre. Gör det. det? Mm. Ja, du får ta den då. Det här blir ju svårt nu, tror jag, för eftersom jag tycker att den är jättebra. <laughs> This is Spinal Tap mot Shrek. Ja, let Shrek. Den är rätt bra. Ja, Shrek. första Shrek kan få vinna. Ja. Austin Powers mot Spinal Tap. Förstås, nej, jo, första Austin Powers. Ja, ah, Austin Powers är ju för mig, men jag vet inte hur det är för dig. Inte för mig. Hur gör vi här nu ah, Bara för ett turn up to 11 så får du ta Spinal Tap då. Mm. Spinal Tap mot There's Something About Mary. Ah, same, same. Jag tycker Spinal Tap är bättre. Ja, ah, kan du ta den. Um, mot Beetlejuice. Ja, ah, det spelar inte heller så stor roll. Tar vi Spinal Tap? Ja. Ah. Mot Jaws. Ja, <laughs> väljer Spinal tap här så vet jag inte vad jag ska göra. Nej, vi kör hajen. Alltså ah, mot The Matrix. Undrar de uh, special edition på hajen? Om någon gör om hajen som George Lucas gjorde? Nej, det, ja. då får de göra den så snygg som den var i The Shallows. Det har du sett. Nej. Men uh, Spinal Tap mot The Matrix då? Uh, Matrix. Mm. Den första är ju ja. bra. Ja, jag håller med. Aliens. Aliens. Mm. Mot Oj, nu blir det svårt här för mig Att oj, oj, oj. motivera mig Det blir mot the goonies Oj, oj, oj jag tycker ju Spinal Trapp är bättre Ja, det är ju inte jag, mm, jag får, Men jag känner att du, du har fått ge med dig några gånger Så jag får ge med mig en gång här Tack Gustav Då blir det plats 108 av 383 Ja. Mm. Perfekt Då är vi nöjda med flickchart för idag tycker jag vi. vi får köra någon mer flickchart Så vi kan lägga in om vi inte har sett mm, absolut. Då kör vi veckans fråga Denna gång vill vi ha reda på din absoluta favoritgenre. Och vilken är den bästa kortfilmen i denna changer Länka gärna en länk till filmen. Så, ska vi ha till slut Ja, det gör vi. Och snår du på filmpodden.se mm. Facebook.com slash filmpodden. In och gilla. Yes. där är några nya medlemmar va? Ja, det kan nog ha ploppat till någon. Jag tror det. Och så är den här jäkla iTunes-recessionen. Så vi tjatar lite om den. Nej, det behöver vi inte göra. För då ska du bara chatta om att vi ska göra <går> <går> något genialt som inte jag vill göra. Ja, <går> ah, just det. Då skiter vi och tjata om iTunes-recension. Ja. ja. Uh, ett filmpodden, ett glarsed och ett per76 på Twitter. Mm. Och ska ni nu upp till Stockholms filmfestival då, första helgen, mm. så skriver vi till Gustav. Ja, gör ja. det. Och filmpodden på Instagram. Där har vi varit rätt dåliga ännu men... Ja, det får man väl säga att vi har, men det kanske blir bättre. Tack och hej! Taco hey. Hasta la vista, baby.